23. Міхал бажав, щоб той день був особливим для мене. Він зробив так, щоб ціле місто перетворилось на декорації чарівної казки. Та моє володурювання імператриці в тому світі мрій скінчилось назавжди на парадних сходах собору. Я навіть не почула криків натовпу. Як дикий звір із заростей Сергій вискочив із поміж натовпу і плеснув мені в лице кислотою з флакона. Вона зжерла мою шкіру, мої повіки, мої руки. Роздерла горло і погасила мій голос. Я знов заговорила лише за два роки, коли Міхал полагодив мене, наче поламину ляльку. І почалося жахіття. Облаштування нашого будинку зупинилось, і ми замешкали в тому недобудованому палаці. Зробили з нього в'язницю, що височила на пагорбі. Нагромадження веж та арок, склепінь та витких сходів, що здіймалися в нікуди. Я жила ув'язнена в кімнаті на вершечки вежі. Ніхто не мав туди доступу, окрім Міхала та іноді доктора Шеллі. Перший рік я провела на морфії, Занурена в тривалий кошмарний сон. Мені здавалося, що крізь сон я бачу, як Міхал проводить зі мною експерименти, так само, як робив це із тими тілами, покинутими в лікарнях та моргах, реконструюючи мене та обдурюючи природу. Коли я прийшла до тями, то переконалася, що з ними були Реальністю. Він повернув мені голос. Відновив горло і губи, щоб я могла їсти і говорити. Замінив нервові закінчення, щоб я не відчувала болю від ран, залишених кислотою на тілі. Так він обманув смерть, але я перетворилася на ще один із проклятих витворів Михала. Та водночас Михал утратив свій вплив у місті. Його не підтримував ніхто. Колишні прихильники відвернулися і покинули його Поліція та власті розпочали переслідування. Його компаньйон Сентіс був дрібним лихварем і заздресником. Він надавав облудну інформацію, яка втягувала Міхала в тисячу справ, про які той ніколи й не відав. Він прагнув відсунути Міхала від управління підприємством. Був іще одним зі зграї. Усі прагнули побачити, як Міхал упаде з п'єдесталу, аби пожерти його рештки. Військо лицемірів та підлабузників перетворилося на орду голодних гієн. Міхала нічого з цього не здивувало. Він від початку довіряв лише своєму другові Шеллі та Луїсові Кларету. «Людська ницість, – завжди казав він, – це гніт у пошуках полум'я». Але ця зрада, зрештою, обірвала крихкий зв'язок із зовнішнім світом. Він сховався в лабіринті власної самотності. Поведінка його ставала дедалі химернішою – у нього з'явилася звичка розводити в підвалах десятки комах, якими був одержимий, чорних метеликів, відомих як Тойфель. Невдовзі чорні метелики заселили і вежу. Вони сиділи на дзеркалах, картинах, меблях, наче мовчазні вартові. Міхал заборонив слугам убивати їх і навіть наближатися. Рій комахи з чорними крильцями літав по коридорах і залах. Іноді вони просто обсідали Міхала, а він у таку мить залишався нерухомим. Коли я бачила це, то боялася втратити його назавжди. У ті дні почалася моя дружба з Луїсом Кларетом, що триває і до сьогодні. Саме він приносив мені вісті про те, що відбувалося за мурами тої фортеці. Міхал розповідав мені оманливі історії про Королівський театр та моє повернення на сцену, говорив про гоєння ран, завданих кислотою, про можливість знову співати голосом, який уже не належав мені. Химери. Луїс повідомив мені, що роботи в Королівському театрі зупинились. Фонди вичерпалися місяць тому. Будівля стояла величезною, непотрібною печерою. Спокій, який удавав Міхал, був суто зовнішнім. Тижнями і місяцями він не виходив із дому, замкнутий цілими днями у своєму кабінеті, навіть без їжі і сну. Як пізніше зізнавався мені Жоан Шеллі, він уже боявся за його здоров'я і здоровий глузд. Знав його краще, ніж будь-хто, і з самого початку допомагав з його експериментами. Саме він прямо сказав мені про одержимість Міхала дегенеративними захворюваннями, про його відчайдушні намагання відкрити механізми, якими природа деформувала і атрофувала тіла. Він завжди вбачав у цьому певну силу, порядок і волю поза межами будь-якої раціональності. З його погляду, природа була звіром, що пожирає власні створіння, незважаючи на призначення і долю істот, які жили в її жлоні. Він збирав світлини дивовижних випадків атрофії та медичних феноменів, сподівався знайти в тих людських істотах відповідь на питання, як же обманути їхніх демонів. Отоді й проявилися перші ознаки хвороби. Михал знав, що носять її у собі, очікуючи зі спокоєм годинникового механізму. Він знав про це завжди, відколи у празі побачив умирання свого брата. Тепер Міхалове тіло почало руйнуватися, Кістки розпадалися. Міхал почав носити рукавички. Прикривав собі лице і тіло, уникав мене. Я вдавала, ніби не помічаю цього, але сумнівів не було. Його вигляд почав мінятися. На світанку одного зимового дня мене розбудили його крики. Волаючи, Міхал виганяв прислугу. Ніхто й не опирався. Адже останніми місяцями всі вже боялися його. Тільки Луїс відмовився покинути нас. Ридаючи від люті, Міхал порозбивав усі дзеркала, вбіг у кабінет і замкнув двері. Одного вечора я попросила Луїса розшукати доктора Шеллі. Два тижні вже Міхал не виходив із кабінету і не відповідав на мої звернення. Я чула, як він ридає по той бік дверей, як говорить сам до себе. Не знала, що робити. Я втрачала його. З помічу доктора Шеллі нам з Луїсом удалося вибити двері і витягти Міхала. Ми з жахом побачили, що він робив операції на власному тілі, намагаючись відновити ліву руку, що вже перетворювалася на потворну і непридатну до чогось лапу. Шеллі вколов йому заспокійливе, і ми до світанку чували над його сном. Той довгої ночі у відчаї від агонії старого друга Шелі не витримав і порушив обіцянку ніколи не розповідати історію, яку Міхал звірив йому багато років тому. Слухаючи його слова, я зрозуміла, що ні поліція, ні інспектор Флоріан ніколи й не підозрювали, що переслідували привід. Міхал ніколи не був злочинцем чи аферистом. Міхал завжди був людиною, яка вірила, що її призначення – обманути смерть, перш ніж та обмани її. Міхал Колвинек з'явився на світ у Празькому каналізаційному тунелі в останній день ХІХ століття. Його мати була служницею в одному великопанському палаці, маючи зелед 18 років. Через красу і довірливість вона стала улюбленицею господаря. Коли стало відомо, що вона вагітна, її вигнали, наче шолодивого собаку, на засніжені брудні вулиці. Заплямовано на все життя. У ті роки суворі зими вкривали вулиці саманам смерті. Подейкували, що бездомні переховувалися у старих каналізаційних тунелях. Місцеві перекази оповідали про справжнє темряве місто під праськими вулицями, де проводили життя тисячі безпритульних, вже більше не бачачи сонячного світла. Жибраки, хворі, сироти й утікачі. Серед них поширився культ загадкового персонажа, якого називали князем Жибраків. Розказували, що він не має віку, що в нього обличчя ангела і вогняний погляд що жив він загорнутий у плащі з чорних метеликів, яким жорстокість світу відмовила у можливості вижити на поверхні. У пошуках цього світу тіней, прагнучи вижити, дівчина заглибилась у підземелля. Невдовзі вона відкрила, що легенда була правдивою. Люди тунелів мешкали в темряві і утворили власний світ. Мали власні закони, і їхнім власним богом був князь з жебраків. Ніхто ніколи не бачив його, але всі в нього вірили і приносили жертви на його честь. Усі вони випалювали собі на шкірі емблему чорного метелика. Пророцтво повідало, що одного дня Месія, посланий князем живораків, з'явиться в тунелях і віддасть своє життя, аби визволити від страждань тамтешніх мешканців. А згуба цього Месії прийде з його власних рук. Отам і привела молода мати на світ двох близнюків – Андрія і Міхала. Андрей уродився позначений жахливою хворобою. Його кістки не могли затверднути, і він зростав безформним і понівиченим. Один із тунельних жителів, переслідуваний законом лікар, пояснив, що хвороба не Кінець був лише питанням часу. Натомість його брат Міхал був хлопцем гострого розуму і замкнутого характеру, і мріяв коли-небудь покинути тунелі і вийти у світ на горі. Часто він поринав у фантазії, ніби це він був сподіваним Месією. Хлопець ніколи не дізнався, хто його батька, тож у його свідомості ця роль була віддана князеві жібраків, якого він, здавалось йому, чує у снах. Він не мав явних ознак хвороби, що мала покінчити з життям його брата. Андрій справді помер у сім років, так ніколи й не вийшовши з каналізації. Коли близнюк помер, його тіло, згідно з обрядом тунельних людей, було віддано підземним потоком. Міхал запитав матір, чому таке могло статися, «Це воля Божа, Міхале», – відповіла мати. І Міхал ніколи не забув тих слів. Смерть маленького Андрія стала ударом, якого мати не змогла знести. Наступної зими вона захворіла на запалення легень. Міхал був поряд із нею і до останньої миті, тримаючи її тримтячу руку в своїх долонях. Вона мала 26 років і обличчя старої жінки. «І оце воля Божа, мамо», – звертався до безживного тіла з питанням Міхал. Відповіді не було. За кілька днів Міхал вийшов на поверхню. Ніщо вже не прив'язувало його до підземного світу. Вмираючи від голоду й холоду, він ховався в якомусь під'їзді. Волею випадку один лікар, Антонін Колвиник, вертаючись від пацієнта, натрапив там на нього. Узяв із собою. Повів до таверни і там нагодував гарячим. – Як тебе звати, хлопчику? – Міхал, пане. Антонін Колвиник зблід. У мене був син, якого звали так само. Він помер. Де твоя родина? Я не маю родини. А де твоя мати? Бог забрав її. Лікар похмуро кивнув. Тоді взяв свою валізку, дістав прилад, від якого вівміхала очі на лобо полізли. Він побачив усередині ще інші інструменти. Блискучі, незвичайні. Лікар приставив дивний витвер до його грудей, а два кінчики вставив собі у вуха. Що це таке? Це, аби почути, що кажуть твої легені. Дихай глибоко. «Ви чарівник?» – ошелешено запитав Міхал. Той усміхнувся. «Ні, я не чарівник. Просто лікар». «А в чому різниця?» Антонін Колминик утратив дружину і сина під час спалаху холери за кілька років перед тим. Тепер мешкав сам, маючи скромний хірургічний кабінет і пристрасть до дворів Ріхарда Вагнера. З цікавістю і співчуттям дивився він на цього обірваного хлопця – Міхал усміхнувся щиро, як тільки міг. Доктор Колвинек вирішив узяти його під свою опіку і забрати жити до себе. Там він провів наступні десять літ. Завдяки доброму лікарю він одержив освіту, дах над головою та ім'я. Міхал був ледве підлітком, коли розпочав асистувати прийомному батькові під час операцій та пізнавати загадки людського тіла. Таємнича воля Бога виявилася в складностях поєднання плоті й кісток – оживлених незбагненною чарівною іскрою. Міхал жадібно вбирав у себе ці уроки з певністю, що в цій науці було послання, яке чекало на відкриття. Міхалові не виповнилося 20 років, коли смерть знову завітала до нього. Лікареве здоров'я давно вже почало слабшати. У святвечір, коли вони обговорювали подорож, аби Міхал зміг познайомитися з Південною Європою, серцевий напад зруйнував половину серця Антоніна. Він помирав. Міхал поклявся, що цього разу смерть не забере у нього дорогу людину. «Моє серце втомилося, Міхале», – сказав старий лікар. «Час вирушати на зустріч із моєю Фрідою та другим моїм Міхалом. Батьку, я вам дам інше серце». Той усміхнувся. «Дивний юнак. Химерні у нього думки». Єдиною причиною того, що він боявся покинути цей світ, було те, що він залишав його самотнього і беззахисного. У Міхала не було інших друзів, окрім книжок. Що з ним станеться? «Ти вже дав мені десять років спілкування з тобою, Міхале», – сказав йому лікар. «Тепер маєш подумати про себе, про своє майбутнє». «Я не дам вам померти, батьку». «Міхале, чи пам'ятаєш той день, коли ти запитав мене, яка різниця між лікарем і черівником?» «Так от, Міхале, чарів немає. Наше тіло починає руйнуватися, відколи народжується. Ми крихкі» минуще створіння. А лишаються від нас лише справи, добро чи зло, які ми робимо подібним до нас. Розумієш, що я хочу тобі сказати, Міхала?» Десять днів потому поліція знайшла залитого кров'ю розплаканого Михала поряд із трупом чоловіка, якого він звик називати батьком. Сусіди повідомили владі, коли почули дивний запах та ридання юнака. У поліцейському рапорті було зазначено, що Міхал у віччяї від смерті лікаря зробив йому ростин і намагався відновити його серце, використовуючи якийсь механізм із клапанами та коліщатками. Міхала помістили до працької божевільні, звідки він двома руками пізніше втік, прикинувшись померлим. Коли співробітники моргу прийшли по його тіло, то побачили тільки біле простирадла та пурхання чорних метеликів довкола. Міхал прибув до Барселони із зародком божевілля та хвороби, що мала проявитися згодом. Він не виявляв інтересу до речей матеріальних та спілкування з іншими. Ніколи не пишався статками, що зумів нагромадити. Казав, що зазвичай ніхто не заслуговує мати ні на сентіму більше, ніж те, що готовий віддати іншим, які цього потребують більш, ніж він сам. У той вечір, коли я з ним познайомилася, Міхал сказав мені, що життя, невідь чому, зазвичай дарує нам те, чого ми в нім не шукаємо. Йому воно принесло багатство, славу і владу, а душа його прагнула тільки спокою, прагнула змусити замовчати тіні, що ховалися в його серці. У наступній за випадком у кабінеті Михайла Місяці Шеллі, Луїс і я умовилися намагатись усіляко відволікати Михала, аби він не повертався до своєї одержимості. Це було нелегко. Міхал завжди розумів, коли ми його обманюємо, хоч і не казав цього. Він підігрував нам, удаючи згідливість і виказуючи приреченість у тому, що стосувалося хвороби. Проте, коли я дивилась йому в очі, то бачила там чорноту, що заповнювала його душу. Він перестав довіряти нам. Злиденні умови, в яких ми жили, ще погіршилися. Банки заблокували наші рахунки, а майно велогранель було конфісковане урядом. Сентіс, який сподівався, що завдяки махінаціям перетвориться на повного власника підприємства, розорився. Усе, що він здобув, це давня квартира Міхала на вулиці Принцеси. Ми змогли зберегти лише ту власність, яку Міхал записав на моє ім'я, Великий Королівський театр, цю ні на що непридатну могилу, у якій, зрештою, я знайшла собі притулок і теплицю перед із залізничними коліями сар'я, яку Міхал давніше використовував як майстерню для своїх експериментів. Аби прогодуватися, Луїз взявся продавати мої коштовності і одяг там, де міг більше виторгувати. Подарунки мені на весілля, якими я ніколи не скористалася, перетворилися на джерело нашого існування. З Михайлом ми майже не розмовляли. Він бродив по дому, як привід, і його вигляд дедалі більше спотворювався. Руки були нездатні тримати книжку. Очі читали заледве. Я вже не чула, щоб він плакав. Тепер тільки сміявся. Від його гіркого опівнічного сміху кров мені стигла у жилах. Атрофованими руками він щось писав і писав у зошиті нерозбірливими буквами, але змісту цього ми дізнатися не могли. Коли доктор Шеллі приходив поровідати його, Міхал замикався у кабінеті, відмовляючись виходити, доки не піде геть його друг. Я звірила Шеллі моє побоювання, що Михал подумає вчинити самогубство. Шеллі відповів, що він боїться чогось більшого. Та я не зуміла чи не схотіла зрозуміти, на що він натякає. У моїй голові вже довший час скрутилася інша нісенітна ідея. У ній я бачила спосіб урятувати Міхала і наш шлюб. Я вирішила мати дитину. Була переконана, що коли зможу подарувати Михалові дитину, у нього з'явиться спонука жити далі і знову бути поряд зі мною. Я віддалася цій умані. Усе моє тіло палало прагненням зачати створіння, що стало би порятунком та надією. Я марила сподіванням виховати маленького Михала чистого і невинного. Моє серце прагнуло мати іншу версію його батька, вільну від усього зла. І я не могла дозволити, щоб Михал здогадувався про те, що я задумала, або беззастережно відмовився. Багато зусиль коштувало мені спобігти мить, аби залишитися з ним на одинці. Як я казала, Міхал вже давно мене уникав. Теперішня потворність змушувала його почуватися ніякого в моїй присутності. Хвороба подіяла вже і на його вимову. Сповнений лютій сорому, він тільки мурмотів щось. Міг споживати лише рідке. Мої зусилля показати, що його стан не викликає у мене відрази, що його ніхто не розуміє, краще за мене, і я поділяю його страждання, здавалося лише погіршували становище. Але я мала терпіння, і один раз у житті, повірила я, таки обманула Міхала. Та це була найгірша з моїх помилок. Коли я повідомила Міхалові, що в нас буде дитина, його реакція вжахнула мене. Він зник майже на місяць. Луїс знайшов його непритомного за кілька тижнів у старій теплиці в сарія. Він працював без перепочинку, відновив собі горло й рот, вигляд мав тепер страхітливий його голос став низьким, металічним і зловісним. Зі щелеб стирчали металеві ікла, обличчя за винятком очей було невпізнане. Всередині усього того жахіття душа Міхала, яку я досі любила, і далі згоряла в власному пеклі. Поряд із його тілом Луїс знайшов декілька механізмів та сотні креслень. Він дав їх шелі подивитися, поки Міхал у довгому сні, з якого не прокидався протягом трьох днів, відновлював сили. Від висновків доктора волосся ставало сторч. Міхал геть чисто втратив здоровий глуст. Він планував повністю реконструювати своє тіло, доки хвороба встигла би повністю жерти його. Ми замкнули його в надійній камері на горі вежі, а я під звуки диких завивань мого чоловіка, замкненого, на мов якась тварина, народила нашу дочку. І жодного дня не провела з нею. Доктор Шель взяв на себе опіку над немовлям, поклявшись виховати його як власну дочку. Вона мала зватися Марією, і так само, як я, ніколи не пізнала своєї справжньої матері. Іскорка життя, що досі жебряла в моєму серці, відлетіла з нею, але я розуміла, що немаю вибору. Повітря вже дихало неминучою трагедією. Я була здатна відчувати її, наче отруту. Лишалося тільки чекати. І, як завжди, останній удар прийшов, звідки на нього чекали найменше. Бенхамін Сентіс, чия заздрість і захленість призвели до руїни і далі снова в помсту. Вже і раніше були підозри, що це він допоміг Сергієві втекти після нападу на мене в соборі. Як у загадковому пророцтві тунельних мешканців, руки, що Міхал подарував йому колись, тепер снували нещастя і зраду. В Останній вечір 1948 року Бенхамін Сентіс повернувся, щоб завдати останнього удару Міхалові, якого глибоко ненавидів. Протягом усіх тих років мої колишні опікуни Сергій і Тетяна жили, сховавшись від усього світу. Вони теж прагнули помсти. І час настав. Сентіз знав ще за день, що бригада Флоріана планувала обшук у нашому будинку в парку Гуель, аби знайти гадані вибвинувальні докази проти Міхала. Якби такий обшук відбувся, брехня та підступи самого Сентіза вийшли б на поверхню. Перед 12 годиною Сергій із Тетяною вилили кілька повних каністр бензину довкола нашого помешкання. Сентіс, як завжди боєгузливо, ховаючись у тіні, стежив зі своєї машини, поки не з'явилися перші язики полум'я, а потім зник звідти. Коли я прокинулася, синій дим уже повз угору по сходах. Вогонь поширився за кілька хвилин. Луїс витяг мене з кімнати і зумів урятувати наше життя, стрибнувши разом зі мною з балкона на дах гаражів, а звідти у сад. Коли ми озирнулися, полум'я вже повністю охопили два перші поверхи і тепер здіймалося до вежі, де ми замкнули Міхала. Я хотіла побігти туди, де бурхало полум'я, щоб урятувати його, але Луїс, незважаючи на мої крики і борсення, утримав мене в своїх обіймах. І в цю мить ми побачили Сергія і Тетяну. Сергій риготав, як божевільний. Тетяна мовчки здригалася, руки її тхнули бензином. Те, що сталося потім, я пригадую, як видіння зничного кошмару. Полум'я досягло вершини вежі, Вікна вибухнули зливою уламків скла. Раптом з вогню виринула якась фігура. Мені здалося, що я бачу чорного ангела, що поковзом стрімко линув по мурах униз. Це був Міхал. Він повз, наче павук, по стінах, за які чіплявся металевими лапами, що сконструював собі. Рухався із запаморочливою швидкістю. Сергій і Тетяна ошелешено стежили за ним, не розуміючи, що ж вони споглядають. Тінь кинулася на них і з надлюдською силою потягнула їх усередину. Побачивши, як вони зникають у тому пеклі, я знепритомняла. Луїс повів до єдиного притулку, що в нас лишався – руїн Великого Королівського театру. Він і є нашою домівкою аж до сьогодні. Наступного дня газети повідомили про трагедію. На горіщі були знайдені два обгорілі тіла – стиснуті в обіймах. Поліція зробила висновок, що це були Михайло і я, і лише ми з Луїсом знали, що насправді йшлося про Сергія і Тетяну. Третє тіло ніколи не було знайдено. Того самого дня Шеллі з Луїсом пішли до теплиці в Сар'я у пошуках Міхала. Від нього не було й сліду. Перетворення було близьке до завершення. Шеллі забрав усі його папери, креслення і записи, щоб не залишити жодного доказу. Він тижнями вивчав їх, сподіваючись знайти ключ, аби дізнатися, де тепер Міхал. Ми знали, що він заховався десь у місті, чекаючи, довершуючи свою трансформацію. Завдяки тим записам Шеллі розгадав Михалів план. Щоденники описували сироватку, розроблену на основі витяжки з метеликів, яких він вирощував протягом років. Сироватку, що, як я побачила колись на фабриці Вілогранель, дала Міхалові можливість оживити труп тієї жінки. Нарешті я зрозуміла, що він задумав. Міхал зник, аби вмерти. Він волів позбутися останнього повів свого людського єства, аби змогти перейти на той бік, немов чорний метелик, його тіло мало поховати само себе, аби відродитися серед мороку. І коли б він повернувся, то вже не був би Міхалом Колвеником це був би звір. Її слова відлунювали серед стін великого театру. «Протягом кількох місяців ми не мали відомостей про Міхала і так само не знайшли його сховку», – повела далі Єва Іринова. «У глибині душі в нас жевріла надія, що його план не вдасться. Та ми помилялися. За рік після пожежі двоє інспекторів прибули до Велогранель спонукані анонімним повідомленням. Звісно, знову синтіс. Не маючи звістки від Сергія і Тетяни, він підозрював, що Міхал живий». На фабричне обладнання було накладено арешт, і ніхто не мав туди доступу. Ті двоє інспекторів застали там невідомого. Вони відкрили стрільбу і випережнили магазини, однак... «І тому ніколи не було знайдено куль», – пригадав я слова Флоріана. «Тіло колвіника поглинуло їх усі». Стара дама кивнула. «Тіла обох поліцейських знайшли пошматованими», – сказала тоді. «Ніхто не міг пояснити, що відбулося». Крім Шеллі, Луїса та мене. Міхал повернувся. У наступні дні всі члени колишньої ради директорів Велогранель знайшли свою смерть з неприяснених обставин. Ми підозрювали, що Міхал ховався в каналізації, використовуючи її тунелі для пересування по місту. Для нього цей світ не був невідомим. Лишалося тільки одне питання: з якої причини він прийшов на фабрику, і знову його робочі зошити дали нам відповідь Сироватка. Він потребував ін'єкцій для підтримки свого життя. Запаси у вежі були знищені, а ті, що він зберігав у теплиці, сумніву вичерпалися. Доктор Шеллі підкупив одного офіцера поліції, щоб змогти війти до фабрики. Там ми знайшли шафу з двома останніми флаконами сироватки. Шеллі заховав один. Після цілого життя, проведеного в боротьбі з захворюваннями, смертю та болем, він був просто не в силах знищити цю сироватку. Йому було потрібно дослідити її. Розкрити її секрет. Вивчивши її, він зумів на основі ртуті синтезувати суміш, якою збирався нейтралізувати її дію. Змастив нею 12 срібних куль і заховав, сподіваючись, що ніколи ними не скористається. Я зрозумів, що саме ці кулі Шелі і вручив Луїсові кларету. І я лишився живий завдяки їм. А Міхал? Запитала Марина. Без сироватки? Ми знайшли його труп в одному з каналізаційних каналів під готичним кварталом сказала Єва Іринова. Точніше, те, що від нього залишилося. Бо він перетворився на пекельний покруч, який смердів гнилою мертвичиною, з якої себе й витворив. Стара паня підвела очі до свого давнього друга Луїза. Шофер уступив у річ і докінчив історію. «Ми поховали тіло на кладовищі в Сарія, в безименній могилі», – повів він. «Офіційно ж пан колменик помер за рік до того». Ми не могли розкрити правду. Якби Сентіс дізнався, що пані жива, він би не вгамувався, поки не знищив би її теж. І ми прирекли самі себе на потаємне життя в цьому місці. Роками я вірила, що Михайл спочив у мирі. Приходила туди останньої неділі кожного місяця, тобто у день, коли я з ним познайомилася, провідати його і нагадати, що скоро, дуже скоро ми знов поєднаємося. Тут ми жили у світі спогадів, однак забули про дещо суттєве. – Про що? – запитав я. – Про Марію, нашу дочку. Ми з Мариною переглянулися. Я згадав, що Шелі кинув огонь світлину, яку ми йому показали. Зображена на ній дівчинка була Марією Шелі. Забиравши з таблиці альбом, ми вкрали в Михала Колованика єдиний спогад про дочку, якої він так і не пізнав. Шеллі виховав Марію як свою дочку, але вона завжди здогадувалася, що історія, розказана її доктором, не була правдою. Тобто, що її мати нібито померла при пологах. Шеллі ніколи не вмів брехати. З часом Марія знайшла в кабінеті доктора старі зошити Міхала і відтворила історію, яку я вам повідала. Марія народилася з божевіллям від батька. Я пригадую, що того дня, коли я повідомила Міхалові, що вагітна, він посміхнувся. Та посмішка сповнила мене неспокоєм, хоч тоді я і не розуміла, чому. Допіру, кількома роками пізніше, я вичитала в записах Міхала, що чорний метелик каналізації харчується власними дітьми і що, закопуючись, аби вмерти, ховає разом із собою одну зі своїх лічинок, яку пожирає, відродившись. Коли ви, слідуючи за мною, від кладовища натрапили на теплицю, Марія так само знайшла нарешті те, що шукала руками. Флакон – із сироваткою, яку ще ліхував. І за тридцять років по смерті Міхал повернувся. Відтоді він живився смертю, відновляючи себе частинами інших тіл, набираючи сили і створюючи інших подібних собі. Я сковтнув слину і пригадав побачене в тунелі попередньої ночі. «Коли я зрозуміла, що відбувається, – повела дама далі, – то хотіла попередити Сентіса, що він стане першим, кого спіткає біда». Аби не розкрити себе, я використала тебе, Оскар, коли передала тобі ту візитку. Подумала, що коли він побачить її та почує ті нечисленні дрібниці, що були відомі вам, страх змусить його до дії та захисту. І черговий раз я переоцінила цього цього старигання. Він вирішив піти на зустріч з Михалом і знищити його. Потяг із собою Флоріан. Луїс поїхав на кладовище в Сар'я і переконався, що могла порожня. Спочатку ми підозрювали, що нас зрадив Шеллі. Думали, що він навідувався до теплиці, конструюючи нових створінь. Можливо, він не хотів померти, не розгадавши таємниці, які Михайло залишив непроясненими. Ми ніколи не мали певності у ньому. А коли зрозуміли, що він захищав Марію, вже було запізно. Тепер Михайло прийде по нас. «Чому – Чому? – запитала Марина. – Чому він би мав повертатися до цього місця? Дама мовчки розстебнула два верхні гудзики плаття і дістала на шийний ланцюжок. На ньому висів скляний флакон, усередині якого виблискувала рідина смарагдового кольору. «Через це?» – відповіла вона.